Lupta lui Luther, pista a doua 1 noiembrie 1517 Nimeni nu s-a prezentat la Wittenberg pentru a discuta cele 95 de propoziții Prima reacție, o lucrare a lui Tețel publicată la sfârșitul anului și intitulată Antiteze Studenții din Wittenberg o arden în public însoțind fapta cu hohote de râs la Vatican, Leon al X-lea consideră atitudinea lui Luther drept un incident minor. Indulgențele mai întâmpinaseră și alte dificultăți. Instituția respectivă fusese deja contestată de clerici și de laici, în Franța, în Germania și în alte părți, și totuși nu suferise cu nimic, gândește papa într-un moment de rătăcire, care în prezent ne miră. Totuși un cardinal, Toma de Vio, zis caetanus sau caetan, studiază dosarul Luther, și redactează un raport cu următoarea concluzie. Călugărul Augustin Martin Luther s-a îndepărtat de principiile tradiționale cel puțin în privința a două puncte, punerea sub semnul întrebării a infailibilității suveranului pontif, apărarea unei doctrine eretice de mântuire prin credință, fără ajutorul faptelor bune. Este incontestabil că Luther, în propozițiile sale, recuzase explicit puterea pontificală de a ierta de pedeapsă, cu ajutorul indulgențelor, așadar, infailibilitatea, spunea Caetan. De asemenea, e drept că Augustinul lăsă să se întrevadă, chiar dacă încă nu explicita complet, o nouă teorie a mântuirii, potrivit căreia meritele omului nu contau deloc. Mântuirii prin fapte bune pe care o considera imposibilă din cauza congenitalei slăbiciuni omenești, el îi opunea mântuirea prin credință. Biserica catolică propovăduia și mai propovăduiește că Dumnezeu împarte în mod echitabil harul său tuturor, că mântuirea se câștigă pe acest pământ prin fapte bune, prin strădanii, de care Dumnezeu ține seama oricare ar fi rezultatul lor, ceea ce face ca omul cu toată slăbiciunea sa datorată păcatului originar să nu fie neputincios în fața sorții. Luther spunea că omul este osândit la această neputință, din cauza vrășmașului pe care îl poartă în sine și că singura sa armă este credința în Iisus Hristos. De altminteri, minteri, adăuga că credința adevărată inspiră în permanență fapte bune. Leon al X le-a pus la curent cu concluziile raportului Caetan, în care licărește cărește totuși cumplitul cuvânt de erezie, ridică din umări. Spuneți-i lui Ștaupiț să aranjeze lucrurile petăcute. Se obțină de la călugărul lui o retractare, cu prilejul următorului conciliu convocat din ordinul lui de pildă și vom încheia cu povestea asta. Reamintim că ștaopiți era vicarul general al augustinilor. La începutul primăverii anului 1518, Leon al X le-a citit plin de iritare un memoriu intitulat Rezoluție asupra virtuții indulgențelor, în care era arătată mărșăvia indulgențelor semnat Martin Luther. Autorul avusese întrăzneala să trimite textul suveranului pontif în persoană. Mă supără să văd că piți nu dă dovadă de mai multă autoritate. De rândul acesta vreau ca respectivul călugăr să retracteze în scris. Dacă nu se conformează, să fie adus chiar aici. În jurul papei nu se aflau numai oameni inteligenți. Dominicanul însărcinat să-l aducă pe Luther pe calea cea bună se numea Prieras. Scrisoarea pe care a conceput-o începea cu o exaltare delirantă a infailibilității papale și prima invectivă adresată destinatarului era nemernicule. Cum să răspund la așa ceva?" întrebă Luther pe ștaupiți. Atunci ce să facă? Să se ducă la Roma ca să se explice? Existau precedente nu prea liniștitoare. Trebuie să obținem o crotire din partea suveranului nostru," spuse ștaupiți. Suveranul era Frederic de Saxa, marele elector. Electorii aceștia erau în anumite împrejurări mai puternici decât alesul lor. Aveau un credit imens. Acesta acceptă să intermedieze pe lângă papă. Martin Luther nu ar putea să se explice în altă parte decât la Roma, de pildă la Augsburg, unde urmează să se întrunească dieta. Fie, spuse Leon al X-lea și, două săptămâni mai târziu, Luther primi un permis de liberă trecere din partea împăratului. Porni la drum spre Augsburg, cale de aproape 500 de kilometri. În vremea aceea, în afară de vechile căi romane, drumurile erau atât de late cât să încapă o căruță îngustă și nu se vedeau pe ele decât călăreți. Cronicarii spun că Luther a străbătut o bună parte din drum pe jos. Sosila la destinație la 7 octombrie 1518. Augsburg era un oraș frumos din bogatul podiș Bavarez, încă de pe atunci plin de monumente. Pelerinii căscau gura ore și zile întregi la minunatele vitralii ale catedralei. Dieta se ținea în clădirea primăriei. De-abia găsise adăpost la Mănăstirea Augustinilor că Luther primi vizita unui trimis al cardinalului Caetan, care îi spuse că i se cerea o triplă declarație. Retractez greșelile mele, nu voi recădea în ele, nu voi tulbura tihna bisericii. Răspunsul lui Luther, cer o zi de chipzuință. 13 octombrie 1518 Luther pleacă de la mănăstirea sa și se îndreaptă spre primărie, însoțit de consilieri imperiali, de ștaupiți și de un notar imperial. Numeroși locuitori au ieșit în stradă ori stau la fereastră privind micul alai. Ei au idee despre ce e vorba. Majoritatea germanilor știutori de carte cunosc oarecum conținutul celor 95 de propoziții răspândite acum peste tot. Miracol al tiparniței, primul mijloc de comunicare în masă. În marea sala a primăriei, în mijlocul unei tăceri solemne, Luther dă citire răspunsului său la pretențiile lui Caetan. Iată conținutul. Vreau să urmez învățămintele bisericii, dar nu pot să retractez atâta vreme cât nu voi fi încredințat că doctrinele mele sunt potrivnice scripturii. Dinspre partea romană, nemulțumirea este evidentă. A doua zi, 14 octombrie, Luther înaintează niște lămuriri care sunt citite în ședință. Aceasta îi supără din nou pe romani care, pe drept cuvânt, nu văd decât o întărire a tezelor luterane enunțate deja. Ca replică, Luther e o întoarce, fiecare întărindu-se pe poziția sa și, spun cronicarii, s-a iscat o ceartă aprigă. Mărturisesc că nu am putut găsi vreun document care să reproducă această ceartă. 16 octombrie. Luther nu iese din chiliasa și își petrece zilele scriind. De rândul acesta este vorba despre un fel de apel adresat papei și intitulat în mod straniu, despre papa rău informat către papa mai bine informat, în care reia încă dată, fără să cedeze cu nimic argumentele sale. Am să-l trimit," spuse el, și am să-l afișez chiar aici, pe ușa catedralei din Augsburg." Nu e totuși chiar atât de nesăbuit ca să se dedea imediat la această provocare. Memoriul nu a fost afișat decât o săptămână mai târziu. Deocamdată Luther stă în continuare în chilia sa și scrie. În seara de 18 octombrie, Caetan primește de la el un bilet foarte curtenitor, prin care îi cere cardinalului să binevoiască să-l scuze pentru că și-a ieșit din fire în cursul certei aprige din ziua de 14. În clipa în care Caetan citește biletul oscilând între sentimente contradictorii, Într-adevăr, cum trebuie să procedez? Luther călărește deja o mărțoagă, dându-și multă osteneală să se țină în bezna după un porterel călare, pe care primarul din Augsburg l a dat drept călăuză. Luther e fugar pentru că piți și un slujitor credincios al electorului de Saxa i-au spus că securitatea lui nu mai era asigurată în oraș. În partidul romanilor existau și oameni violenți. Mărțoaga primarului urmează a nevoie calul portărelului pe drumurile proaste. Crengile copacilor îi plesnesc nu odată pe călăreți. Direcția Wittenberg. Luther ajunge în acest oraș la 1 noiembrie 1518. Studenții îl întâmpină ca pe un zeu. Numeroși francezi au descoperit abia în mai 1968 și uneori cu iritare importanța universității în viața unei țări. Importanța aceasta era mult mai mare pe vremea lui Luther și, fără îndoială, sprijinul entuziast al studenților din Wittenberg a cântărit greu în hotărârea sa de a susține în continuare cu toate reproșurile Romei, ceea ce gândea din toată inima și din tot sufletul că este adevărat. Studenții din Wittenberg huiduiau mesajele lui Caetan și ale camerierului Carol de Miltitz, care îl presau pe Frederic de Saxa. Acest om apil nu executa ordinul, dar îl difuza. Să-l predea pe Luther Romei. Camerier, ofițer de pe lângă papă. Auzind strigătele lor, Luther se simțea de două ori liniștit și în privința credinței sale, căci tineretul o împărtășea și în privința securității sale. În plus, avea să beneficieze pe neașteptate de un fel de răgaz în privința fulgerelor lansate de Roma. La 12 ianuarie 1519 moare Maximilian, capul Sfântului Imperiu Roman de națiune germană, despre a cărui putere și limite am relatat deja. Om curtenitor și agreabil, prieten al artelor, apreciat pentru că avusese priceperea de a se interesa mai mult de statele sale ereditare ale Austriei decât de o eventuală centralizare a germaniilor. De-abia murise împăratul că început campania electorală, care consta dintr-o ciondăneală și o tragere pe sfoara a diverselor puteri influente și a puterilor banului între ele. Se înfruntau doi candidați, nepotului Maximilian, Carol I, rege al Spaniei, rege al Siciliei, sub numele de Carol al IV-lea, suveran al țărilor de jos, și Francis I, rege al Franței. Marii electori sunt înconjurați de atenție, răsfățați, acoperiți cu aur. Francis I mituiește, Carol la fel, iar unii dintre ei, nerușinați ca niște curtezane, își schimbă părerea, o mai schimbă odată, vânzând votul lor chiar de trei ori fiecărui partid. Luther se poate simți în deplină siguranță în această perioadă, pentru că Leon al Zecelea, ostil ambilor candidați, nădăjduiește un meci nul, o alegere fără rezultat, care să-i permită să lanseze un alt candidat, tocmai în persoana lui Frederic de Saxa, protectorul Augustinului. Suveranul pontif trage nădejde până în clipa când Banca Fugger, mare importatoare de minereu armatoare, proprietara unei părți a instalațiilor portoare din Anver și, din aceste motive hotărâtă să-l vadă triumfând pe Carol, aruncă în balanță spada sa, reprezentată printr-un număr de saci cu aur pe care mai ea poate să-i adune. Este ales nepotului Maximilian. Cei care au nădăjduit să vadă un om neînsemnat pe tronul imperial riscă să sufere o dezamăgire. Cel ales va rămâne cunoscut în istorie sub numele de Carol Vintul. Oricum, episodul electoral se încheie. Iată acum o altă știre răspândită prin grai în întreaga Germanie de către negustori ambulanți care vindeau totodată textul grosolan tipărit al celor 95 de propoziții. Ioanek, dominican, doctor în teologie, vicerector al Universității din Ingolstadt, Autora al unei recente lucrări împotriva ereticilor, îl provoacă pe Martin Luther la o întrecere oratorică, îngăduindu-i dacă dorește să-și ia un secundant în această competiție. Luther a primit provocarea, iar întâlnirea va avea loc la Leipzig la sfârșitul lunii iunie. Luther l-a ales ca secundant pe prietenul său, Carl Stad, autor al mai multor comentarii asupra celor 95 de propoziții. Cei doi călugări trebuie să se afle acum în drum spre Leipzig. Așa este, într-adevăr, distanța dintre Wittenberg și Leipzig nu e decât de aproximativ 250 km, dar drumurile nu s-au îmbunătățit de la călătoria la Augsburg. Două care greoaie țărănești se furducă pe făgașurile împietrite de vara toridă. Lui Luther, care era, parese foarte sărac pe vremea aceea, i s-a părut probabil acest mod de transport mai economic. N-avea nevoie să tragă la hanuri, putea să doarmă în căruță și să se hrănească parțial cu proviziile luate cu ei. Luther a scris protectorului său. Nici măcar nu voi putea face figură bună la această întrecere de la Leipzig, din lipsa unui veșmânt decent, al meu eros și găurit. Electorul a trimis ceea ce trebuia și chiar puțin mai mult. Convoiul numără două care pentru că un alt prieten al lui Luther, Philip Schwarzerd, Zis Melanchthon, ia și el parte la călătorie. În orașe, în târguri și chiar în multe sate, Luther e recunoscut, salutat, sărbătorit, invitat. Spre sfârșitul călătoriei hotărăște să-și continue drumul și noaptea pentru a fi sigur că va ajunge la timp la Leipzig. De îndată ce sosește, află că întrecerea va avea loc ca și cea de la Augsburg la primărie, deoarece niciuna dintre sălile universității nu e destul de încăpătoare pentru oaspeții deja sosiți. El limpede că Ioanec a vrut să dea o lovitură hotărâtoare, când la 2 iulie, dacă nu cumva la 1 sau la 3, nu sunt sigur de dată, Luther intră în marea sală a primăriei, el se simte dintr-o dată țintui de sute și sute de priviri cu neputință de numărat și ochii aceștia nu sunt ai unor spectatori liniștiți. Printre ei trebuie să fie evident mulți studenți, cărora profesorii lor de la universitate le-au înlesnit probabil intrarea, dar de asemenea și mai cu seamă profesori, teologi, invitați personal de Ioan Eck sau delegați de universitățile germane și cele din străinătate, persoane competente și atente care nu aveau să se lase impresionate de argumente de mâna a doua. Oratorii urmau să se înfrunte în limba latină, Prezida profesorul Lange, desigur și de rândul acesta este vorba să se discute partea teologică a celor 95 de propoziții deja dezvoltate de Luther la Augsburg. Karlstadt, a cerut prietenului său permisiunea de a intra primul în arenă împotriva lui Ioan Eck și Luther a acceptat. Nu e nemulțumit de această posibilitate de a-și analiza adversarul. Or, ceea ce îi este dat să vadă și să audă în cursul acestei prime dezbateri îl consternează. Ioanec dă dovadă de o superioritate zdrobitoare, nu numai că e tare în teologie, dialectician remarcabil, dar posedă și o memorie excepțională din care extrage pe loc argumente și referiri și în plus e un orator bun. La sfârșitul zilei, Carl Stad, care a încasat lovituri de la bun început, e scos din luptă. Luther ia cuvântul la 4 iulie. E slab cu obrazul subt, în mână ține un buchet de flori. Ce era cu buchetul acesta n-am putut să aflu, dar amănuntul mă emoționează ca un gest aproape copilăresc de speranță. Întrecerea cu Ioanech e grea, dar Luther, infinit superior cu echiperului său, cunoaște scriptura tot atât de bine ca adversarul său, pătrunde spiritul ei tot atât de bine, dacă nu și mai bine, se exprimă clar cu voce limpede. Ioanec înțelege repede că, într-o asemenea dezbatere, nu va fi foarte util să respingă de la bun început argumentele lui Luther. Tactica pe care o adoptă, contestând numai unele expresii, unele interpretări, îl împinge uneori pe Luther, îl împinge cu dibăcie și din ce în ce mai mult, să treacă dincolo de unele poziții ale sale anterioare, să rupă explicit în mai multe puncte cu ortodoxia, pe când, la început, evident, Luther nu dorise să rupă cu nimic. Ci cerea numai, cerea și acum, să-i se demonstreze prin ce se opune scripturii ceea ce spusese el. Prin forcingul lui neîncetat, Ioan Ec l-a împins să conteste explicit întâietatea papei. Biserica nu are decât un singur cap adevărat, Hristos, și infaibilitatea conciliilor. Forcing, atac susținut în sport, englezește. La puțină vreme după prima întrecere oratorică, cea de la Augsburg, Luther primi o scrisoare trimisă de la Basel, scrisă în limba latină și semnată de Ziderius Erasmus Roterdamus. Nimeni nu rostește numele lui Erasmus fără a asocia imediat termenul de umanism, Erasmus fiind considerat unul dintre susținătorii acestei doctrine, dacă nu chiar creatorul ei. Să ne mulțumim să amintim aici că Erasmus nu s-a lepădat niciodată de catolicism, deși era adeptul reformării unora dintre aspectele sale. Umanismul lui era ortodox în sensul că acorda credere naturii omului creat după chipul lui Dumnezeu, dar considera că omul spre a se mântui avea nevoie nu numai de credință, ci, simplific puțin, de har și de fapte bune. Totuși Erasmus era de părere ca majoritatea spiritelor creștine mari din vremea aceea, că religia în epoca sa, când scolastica avea un rol prea mare, nu ar suferi de pe urma anumitor sistematizări. Din această cauză se de descrierile și acțiunile lui Luther, despre care a început să aibă o părere foarte bună. Trag mai mult folos citind o singură pagină de el, decât citind întreaga opera a Sfântului Toma. Declarase el în public, tocmai ca o reacție împotriva excesului de scolastică și adăugase pe jumătate râzând. Luther nu a comis decât două greșeli. L-a lovit pe papă în coroană și pe călugări în stomac. Râdea pe jumătate, dar într-un fel nimerise exact. În scrisoarea pe care i-o scrise lui Luther despre întrecerea de la Augsburg, îl sfătuia să continue în sensul unei reforme și, totodată, să-și domolească modul de exprimare. Erasmus era un pacifist prin temperament. Esența religiei noastre rezidă în pace și armonie, a scris el. Luther dorea și el, dar a dorit mult timp să nu o rupă cu Roma, să nu-și sfâșie rasa fără cusătură, dar o flacără interioară îl mistuia, îl făcea dogoritor. Iulie 1520 În arșița fierbinte, o căruță însoțită de câțiva călăreți înaintează pe drumurile sudului. Micul echipaj vine de la Roma și se îndreaptă spre Mainz, un drum de peste o de kilometri, trecând și peste munți. Primul călăreț e un călugar dominican de rang înalt, Ioanec, același care la Leipzig și-a încrucișat spada cu Luther. Chipul lui este întunecat, căci pretutindeni alaiul a fost prost întâmpinat. Autoritățile erau glaciale, populația ostilă uneori chiar îi huiduia. În căruță se afla un cilindru de piele ce conținea unul din acele documente care până atunci suscitaseră respect și chiar un soi de venerație, o bulă papală. Dar tocmai din pricina acestei bule erau prost primiți călătorii. Exurge, Domine! Ridică-te, Doamne, și apărăți cauza!" Textul prin care Luther era amenințat cu excomunicarea era datat 15 iunie 1520 și fusese publicat la Roma puțin după aceea. În mânat de ecarhie episcopului de Mainz, el va sosi la Wittenberg la 11 octombrie. Începând de la această dată, Luther va dispune de o lună pentru a retracta cele susținute. Firește luase cunoștință cu mult înainte de a-l primi de textul care îl lovea. Simtise ca un pumnal în inimă și cine ar fi putut rămâne nepăsător la geamătul lui? Sufăr ca un copil părăsit de mama lui. La începutul lunii iunie, Luther scrisese papei o scrisoare respectoasă și demnă. Inima mea nu s-a înturnat de la sanctitatea voastră, referindu-se numai la mârșăviile curiei. Nu a existat alt răspuns decât ultimatumul. La acest ultimatum, Luther va reacționa ca un om cu suflet simțitor, violent și chinuit de răzvrătire. Textul pe care îl publica atunci, împotriva bulei lui anticrist, este mai mult decât o declarație de război, e prima lovitură de tun. Purtătorii bulei încă se mai află pe drum, încă nu au ajuns la Mainz, că Luther a și publicat alte trei texte. Manifest către nobilimea creștină a națiunii germane, Captivitatea Babilonului și despre libertatea creștină. Nu mai este vorba de injurii, ci de ruptura cu Roma, politică, dogmatică, etică. Călugărul Augustin cere reforma bisericii prin intermediul unui conciliu național, căruia îi fixează o ordine de zi. Punerea în discuție a celibatului preoților, apelării nașelor, proclamarea dreptului tuturor creștinilor la sacerdoțiu și a libertății de a interpreta scriptura numai după inspirația Sfântului Duh, Reducerea numărului de taine Puterea laică trebuie să interzică orice prelevări de bani destinați Romei. Despre libertatea creștină este un text cu osebire teologic în care Luther își dezvoltă odată mai mult ideea, primordialitatea credinței asupra faptelor bune. Erasmus i-a sugerat că lui Augustin moderația, dar alții au cu totul alte gânduri în legătură cu el. Iată omul nostru! Ritterii, lacom rechin din casta cavalerilor fără avere, tâlharii nu când și când, ci două treim din timpul lor, dușmanii ai Romei și totodată ai prinților, dușmanii ai tuturor celor ce posedă avere, păsându-le prea puțin de credință, de fapte bune, de numărul tainelor și de interpretarea scripturii, sunt obsedați de ideea că, în fond, clerul înalt stăpânește o treime din pământul german. Ei nu se gândesc decât că această avere va trebui să treacă în alte mâini, să le revină, dacă vor ști cum să manevreze. Ulrich von Hutten, Franz von Sickingen, Silvester von Schaumburg, toți coborâți direct din tablourile lui Durer sau Aldorfer, îmbrăcați în armură cu cască, cizme și purtând fel de fel de arme, dau târcoale fără încetare călugărului. Vrei o sută de mercenari să te apere contra papei?" Dacă prei conducerea unei cruciade prin Germania, vom fi alături de tine ca să ridicăm poporul. În trei săptămâni suntem stăpânii Germaniei, câteva orașe ne-au și chemat. Mereu ispita puterii. Luther nu se aruncă în bratele acestor ispititori. Nu am câtuși de puțin intenția să lupt pentru cuvântul divin cu ajutorul forței și al violenței. Dar să simte această forță și această violență de partea sa, aproape în mâna sa... Nu e oare o încurajare la intransigență? Acum nu va mai exista retractare, nici chiar atenuare. Nu va mai da înapoi, nici cu un pas. Zarurile sunt aruncate. Nu mai vreau în veci să mă împac cu Roma. 10 decembrie 1520. Bula de excomunicare devenită executorie a fost arsă într-o dimineață rece și cenușie în mijlocul curții Universității din Wittenberg. Studenții au râs și au cântat în jurul micului rug. Apoi, peste câteva zile, s-a petrecut un eveniment neașteptat, uluitor. Împăratul dorește să vă audă la dieta de la Worms. Poftim un permis de liberă trecere. Cuvinte de necrezut și totuși iată crainicul în fantasticul lui veșmânt de catifea împodobit cu fireturi, pajul care ține perna și crainicul care ia el însuși sulul de pergament de pe pernă și îl întinde călugărului. Permisul semnat Carol era pe numele cinstitului, iubitului și devotatului Martin Luther. Într-adevăr, ai fi putut crede că visezi. Carol I al Spaniei, devenit Carol Quintul, un împărat al Germaniei la 20 de ani și pe care nunții cardinalii și principii sperasă să-l poată manevra din cauza că era tânăr, devenise deja conștient de problemele pe care le putea ridica guvernarea unui imperiu în care soarele nu apunea niciodată. În Spania, clerul se agita. Un război cu francisc cânt părea iminent. Nu putea să-și permite să-și înstrăineze jumătate din nobilimea germană din cauza unui prăpădit de calugar. Carol Gvintul spusese că poate ar mai fi fost cu putință să se găsească un compromis. Nunți strigaseră sus și tare. Să se revină asupra excomunicării? Vreau să-l văd și să-l ascult pe acest calugar După aceea voi hotărâ." Luther mai citi odată permisul de liberă trecere, se mai uită odată la falnicul crainic și nu stătu mult pe gânduri. Pentru el, Martin Luther, de partea căruia trecuse acum jumătate din Germania, pentru o persoană ajunsă pe o asemenea treaptă importantă, nu se mai punea problema să se sustragă, să se eschiveze. Spuneți maestății sale că voi veni la Worms, voi pleca în câteva zile." O clipă mai târziu împărtăși hotărârea sa studenților, care încă mai vorbeau despre frumusețea armăsarului sur îmbrăcat în armură, al crainicului. Îl ovaționară din nou, totuși unii i-au reamintit de neplăcutul precedent al lui Ian Hus. Nu voi da bir cu fugiții, nu voi părăsi cuvântul divin. Sunt încredințat că acești oameni setoși de sânge nu se vor liniști până nu mă vor răpune, dar vreau ca și să fie singurii vinovați de moartea mea. Luther nu se simțea un excomunicat temător, ci un profet, iar călătoria de la Wittenberg la Worms îl însufleți și mai mult. Peste 200 de leghe pe o primăvară capricioasă prin Saxonia, Turingia și Odenwald, 200 de leghe cu căruța, călare, adesea prin oroi, pe vânt și pe ploaie, totuși ce voioșie, pretutind în urale o spețe. În unele orașe, Erfurt, Gotha, Leipzig, Naumburg, a fost un adevărat triumf. Istovit, dar încântat, Luther accepta adeseori să cânte cu glasul său frumos, acompaniindu-se la harpă. Când a sosit la 16 aprilie la Worms, era și mai istovit, dar însoțit de mai bine de 100 de cavaleri, ca un adevărat prinț. Nu era chiar așa. Pe adevărații prinți, Luther îi văzu în sala dietei. Era poate 100 de demnitari de rang foarte înalt, cu căciuli împodobite cu medalii, cu gulăre de hermină și, însuși, tânărul împărat, îmbrăcat în negru de sus și până jos, cu diamante și smaralde din lumea nouă, sclipind pe veșmintele sale. Un auditoriu care te intimida. Atmosfera din sala arhiplină, luminată cu torțe fumegânde, era apăsătoare. Luther urma să răspundă oficialului din Trier, Johann von Ecke, nu avea nimic comun cu Ioan Ecke, care îi punea întrebări. Pe măsură ce vorbea, își dădea seama cât era de mediocru, de șovăielnic, de incapabil să convingă. Luther rostea fiecare frază, întâi în germană, apoi în latină pentru un părat, și până și lui însuși îi se părea că discursul său e interminabil. Nu că lugărașul ăsta o să mă împingă pe calea ereziei, spuse Carol Cvintul celor din preajmasa. A doua zi, 18 aprilie, același public. Ședința a început abia la șase seara. Torțele fumegau și mai mult. Sosi Luther palid, transpirat, ca un întoc în rasa lui neagră, în fața auditoriului de nobili. Dar, chiar spre mirarea sa, de la primele răspunsuri date oficialului, vocea sa răsună puternică și limpede. Limpede era de asemenea expresia pretențiilor sale. În loc de a condamna sale fără a le discuta, să îi se arate în lumina scripturii prin ce erau dăunătoare. Oficialul iureteză brusc, nu discutăm, retractezi sau nu. Atâta vreme cât nu mă vei fi convins cu argumentele luate din scriptură, sunt legat de propriile mele texte, căci nu cred nici în papă, nici în conciliile care au greșit de atâtea ori. Conștiința mea este prizoniera cuvântului divin, nu pot și nici nu vreau să retractez nimic. Dumnezeu să mă aibă în paza lui. Aceste fraze, rostite în germană, apoi în latină și ultima invocare, aduceau cu o teribilă concluzie și, într-adevăr, după aceea se lăsă o tăcere cumplită, urmată de murmure. Ședința furidicată într-o atmosferă de agitație tragică. Torțele nu mai luminau. Iarăși torțele la ieșirea în întunericul rece, în lumina roșie a murgului, când Luther văzu mulțimea venită să-l întâmpine. Aproape fără voia lui ridică ambele brațe într-un fel de gest de victorie, iar germanii îl aclamară. Dar imediat s-au auzit fluierături, erau ale spaniolilor din suita imperială. Oamenii din jurul lui îi spuseră: Ați auzit? Nu mai sunteți în siguranță. Viața vă va fi în curând în primejdie. Dar noi suntem alături de dumneavoastră, nu ne temem nici de papă, nici de împărat. Luther se îndrepta spre Han în noaptea care se lăsase. La lumina incertă și pâlpâinda a torțelor, auzea glasuri de o parte și de alta a sa și îi se părea că printre acești oameni care se declarau partizanii lui nu se aflau numai eriterii. Îi se părea că vede și alți nobili, unii chiar pe care îi zărise pe băncile dietei. Ceva mai târziu la Hanul său îi recunoscu fără greș. Și alte personalități din oraș venire să-l salute, să-l aprobe, să-l încredințeze de sprijinul lor. Luther văzu chiar venind spre el clăci, episcop germani. Dumneata ai dreptate, de altfel oficialul nu ți-a dat răspuns la fondul problemei. Sala Hanului era arena triumfului. Dacă aș avea o sută de capete, striga Luther, mi-ar place mai curând să mi le tai unul după altul decât să retractezi un singur punct. A mai stat câteva zile la Han, a primit o sută de vizite sau poate chiar mai multe. Atâta cinstire îl listovea. Apoi, joi 26 aprilie, un secretar imperial veni și anunță excomunicatului că se confirmase hotărârea. Secretarul mai adăugă că Luther trebuia să părăsească vormsul cât mai curând și să se ducă încotrova vedea cu ochii. Permisul de liberă trecere îi mai acorda păsuire 21 de zile. După trecerea acestui termen, împăratul va hotărâ ce măsuri urmau să se ia împotriva lui. De fapt, era izgonit din imperiu. Încotro să se ducă, dacă nu în primul rând, la Wittenberg, singurul refugiu unde mai putea nădăjdui să primească ajutor, cu condiția să sosească la timp, la drum. 20 de călărețe ai împăratului escortează căruța proscrisului ca să se încredințeze că, într-adevăr, se îndepărtează de Worms, apoi fa cale întoarsă și Luther își vede de drum singur, cu un călugăr slujitor augustin și unul dintre colegii săi de la universitate, pe nume Amsdorf.